E, leo tuko katika kitabu cha Samueli wa kwanza Wango ule wa tano leo siku ya jumatano 5, tarehe 20 Oktoba mwaka 2019. Wango wa 5 wa kitabu cha Samueli ni mfupi, una mistari miwili kwa hiyo naamini tutamaliza kwa muda mfupi tu. Lakini pia uwezo kwa mpangia Mungu atatuambia maneno haya mpaka lini? takwa kati gani muda mrefu vile vile lakini sio mrefu sana e, mlango wa tano ni mwendelezo wa milango iliyotangulia na uh, tuko katika kipindi ambacho taifa la Israeli taifa la Israeli picha yake ni kanisa leo kwa sababu ndo watu wa Mungu ndo taifa la Mungu sasa hivi watu wa Mungu taifa la Mungu ni wa wakristo ni kanisa ilikuwa inapitia katika changamoto tunatumia nalo changamoto lugha ya kidunia lakini kimsingi ilikuwa ni katika kipindi cha maisha machafu kipindi ambacho walikuwa hawako vizuri na Mungu Tumeona katika mlango wa mambo mawili makubwa yalifanyika yasiyo kwa kawaida Kwanza walikuwa anapigana na Wafilisti Wafiristi ni picha ya upande wa pili ni watu walio duniani ni shetani na na jeshi lake. Ni mashambulizi, Ndiyo magonjwa ya leo, Ndiyo e, mikosi, Ndiyo laana, Ndiyo maisha ya adhabiko kwa ujumla na kukosa amani na nini? Ndio ndio unazo kasema ndiyo vitu ambavyo sasa vimetoka kwenye vita vya mwilini kwa vita vya rohoni. Ndivyo vinavyomkumba wa leo. Ni maisha ya kutoku kumtafuta Mungu. Eh? Kwa sababu so, maisha ya kutoku kumtafuta Mungu tayari unakuwa tayari ushashindwa. Bashoguna anasema Mungu akiwa upande wetu ni nani atakaye kuwa kinyume chetu? Ni nani atakaye tushinde? Paulo anasema katika katika wa Filipi mlango ule wane, wa 4:13, msalimali harufu sana watu na upena anasema ninaweza yote katika yantengo. Usipokuwa na Mungu, usipokuwa na Kristo, usipokuwa na usipo kuwa Mungu wa Biblia. Niakuwa na Mungu sio kusoma kwa ombi wa Mungu na kupenda sana. Mungu hapana, ah, ah, nikutembea katika nyua zake. Yaani kipimo cha kuona Mungu ni kukaa katika neno lake. Daudi tumetoka kuona kabla anasema na sheria yake ndio ninayoi itafakari mchana na usiku. Leo hili ni Mkristo yupi ambaye anaweza hata na sheria ya Mungu sio zile amri kumi zile. Hapana ni neno la Mungu. Anasema mgenipenda mtazishika amri zangu, mtazishika sheria zangu, mtashika neno langu. Anatumea neno hilo hilo akimaanisha kwamba nlicho kipimo cha kumpenda. Sasa sio na tuliona pia katika mlango wa 4 Waizraelii wakiwa wametoka kushambuliwa wanakimbilia ku, ku kubeba sanduku la la Mungu Leo hii mkristo Kristo akiona anaweza akawa na mambo yake yote akipata shida tu ndipo anakumbuka kuomba Vipenzi mnaomba ombeni kila wakati Eh wekeni akiba na kuomba haitoshi kuomba hicho kitu kikubwa kinachotuweka sawa na Mungu hapana Kitu ya kwanza kinachotuweka sawa na Mungu ni kujua mapenzi ya Mungu ni kulisoma neno la Mungu Sasa baada ya hapo kulisoma neno ya Mungu na kujua mapenzi ya Mungu niko katika utangulizo kwa tuseme kwamba mlango wa tano ni mfupi <laughs> kwa hiyo kidogo tuko tunaojengea hoja lakini pia tuna Tunajazia na maeneo mengi ambayo hatukupata muda wa kufafanua vitu kama hivi. Kwa hiyo mwingine anakuambia ni maombi, sio maombi, hapana. Huwezi, sehemu nyingine Biblia inasema Mungu aligeuka akawa adui yao kwa sababu watu walikuwa hawatembei katika njia zake. Eh? Mungu anakuwa kwa adui ya watu. Kwa mfano wakati wanapigwa wana wa Israeli, hata wakati wa Yoshua Mungu ndiye aliyokuwa ameruhusu wapigwe ili kusudi watie akili na kwetu tunakuja kuona kwanza milango inaofuata baada ya hapa hata hapa tu mlango wa tano wa hatuwaoni sana wakiongelewa lakini wako wako wanatengeneza na Mungu baada ya kupigwa kwa hiyo wametoka kupigwa 1400 wakasema hapana baada ya kupigwa 1400 tena wanajeshi jeshi linapoteza watu 100 hata watu 1000 watu 10 tu wanajeshi wakufa ni ni nani ni, ni inakuwa ni maombolezo makubwa sasa ni watu 1004 baada ya kupigwa wakasema watu kimbie tubebe nini sharuku la gano tuliweke wakapiga kelele paka kishindo kikafika hewani lakini wakaenda wakapigwa 1036 leo hii unaona sasa mbona kama vitu hivi bio havivuti ndivyo vivyoandikwa jamani na ukisha ona unaanza kuhubiri vitu vinavyopendeza mioyo lakini vile vile ni kama unavisogeza pembeni ujue ndiyo mwanzo na ndiyo mwisho vile vile wa kutoka katika njia ya Mungu na kuacha kutengeneza mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba tulitona mlango hani kwamba ulitupa somo kubwa sana kwamba watu wanakufa lakini baada ya watu kufa wanakufa pamoja na makuhani wao. Tutakuja kuona leo kwenye Zaburi ya 78 e, maelezo ya kama e, athimini ya mambo yale katika hii sura Daudi anakuja kuyasema katika roho kwenye Zaburi ya 78 utakuja kuona baadaye uko mbele ya safari. Kwa tunaona kwamba wanakufa wale makuhani wabaya walikuwa wanaliongoza taifa la Israeli katika dhambi. Na Mungu alishasema kuanzia mlango wa pili kwamba hawa watu lazima wafe Yaani lazima makosa walionitendea hayasafishiki kwa kwa dhabihu wala kwa kuomba wala kufanya nini. Tujifunze jamani tukitaka kuwa na Mungu. Mungu kumjua Mungu na kwenda juu na Mungu wala hakuhitaji sheria nyingi sana. Haingani na kutafuta PhD duniani. Hapana. Wala hailingani na kutafuta cheti cha form 4. Leo hii watu wamefukuzwa kazi kwa sababu wana cheti cha form 4. Itafuta sio rais. Mimi nimeona watu wanajitafuta wanaenda na somo wanafanya nini wanapata sifuri wanabaki na cheti wa chao cha darasa Ni kazi ngumu kumtafuta Mungu ni kazi rais sana. Issue sababu jinsi ni kuamua tu. Lakini vile vile niema nimesema mtu anaweza kaja kwa baba Kristo e, anasema mtuweza akaja kwa baba isipokuwa amevutwa na baba na, na, na, na baba yake mwenyewe anaweza kaja kwa Kristo asipovutwa na Mungu baba au mbinguni zenyewe lakini mbinguni zilishamfungulia kila mtu Nasema tazama Mungu ni wawa Tutaliona tutaiona tena katika yeye anasema Mungu ni wa ni wa watu wote wenye mwili lakini watu hawataka kwenda kwa Mungu eh sasa ulikuwa ni utangulizi mrefu kidogo lakini ambao unatakiwa utujenge utupe msingi na unaosema mbona umeongea ongea sijaongea ongea nimesha taja mingi ya biblia mingi tu nimesha isoma <laughs> mmoja katikati eh lakini tunaenda sasa kwa hiyo tunaona kwamba sasa eh, kwenye mlangu wa tano huu na nadhani hata unaofuata na iliyotangulia mwanzo mwa ujio wa Samueli sasa kama kuhani wa Mungu akichukua nafasi hao waliokufa eh ni mchakato ulioendelea kwa muda paka ele anaondoka na nini tunaona kama ni kipindi ambacho watu walikuwa taifa lile lilikuwa liko katika hali ya machafuko kiroho ni giza kipindi cha giza tunaona makuhani wale wanajishibisha chakula kikireezwa nyumbani mwa bana kazi ya kwanza ni wao kula mpaka wakota vitambi na huyu babaaye amekuja kufa kwa sababu unene kimsingi ameanguka bonye shingo kwa sababu ya mzito leo hii ndivyo ilivyo leo hii hata mtu akisikia kwamba haa fulani ana ana, ana, ana hata wanasema haa unasikia unaubini no Ndiyo. una kanisa eh? Ndiyo, mimi <laughs> nalo na mimi ni msemi ajili ya kanisa ehe da naomba sasa uni ajili matani, matani lakini matani ya kweli yani kinywa kinanenena yale ya ujaza moyo. Eh namba ni ajili ni unakusanya sadaka Nasema sisi tunakusanya hizo sadaka. Kama nataka kuja kusikia baria ya Munujio, anakuwa anafikiria kwamba watu wote wanataka kuwa kama nani? Kama hofuni na Finyasi na baba yao Eli walioiongoza taifa katika ukoro, u, u, u, katika uchafu, katika potevu. Wao sisi hatuko hivyo kwanza. Lakini pia Lakini pia lazima vivyo tujiangalie vivyo nimesema simama angalia sianguke mtakatifu aendelee kutakaswa na uchafu endelee kuchafuka Ndiyo hali ya sasa ya kanisa, Nama kanisa. He. na makanisa eh ile habari inayosemaga ya hali ya ukimwi nchini Tanzania jana nimeona ramani mpya naonyesha mikoa na asilimia zao. Zimeendelea kuwa vile vile, hakuna kinachobadilika. Mikoa ya Kristo ndio vinara vya hukumu. Eh? Ndio umesahihis sasa imechukua juu kabisa. Eh, umeshinda. Kwa, kwa injiri na kwa injili kwa hukumu kwa pamoja? Ningetu ya kusikitisha, lakini wakati mwingine ni vizuri kuvikejeli sio lonje peke ya kucheka cheko cha kejeli kwa sababu mkejeli Mungu eh unaweza kejeli Hatutaenda huko tutaenda siku nyingine tusiji tukafungua mlango mrefu sana wa mafundi ma, wa, wa, wa, wa au mahubiri yanayohusu eneo nje. Sasa twende nje ile ile la leo. Sasa twende sasa katika mistari ya leo kwa sababu tumetumia dakika 10 za utangulizi a msiri mlango wa 5 tuko tunaendelea kuona sasa hali ya matengenza na hiyo tunaona kwamba sasa sio Wayahudi wa zaidi tunaongelea Wafilisti wa na wafisi nalo linawapiga eh unajua Mungu anapiga wa watu wake tu anapiga na wa, sio wawakwapo watu wanafikiri labda Mungu anapiga wa wote wake wake kwanza anapiga wawakwapo alianza kapiga walalo Wayahudi hawa Waisraeli wanapigwa wamekufa ngapi wamekufa na makwani wao wa. lakini ana mpango wa kuwaletea Samuel na kwenda natokeza lakini tunaona sasa anakuja kuwapiga japo sio kipiga hukumu anawapiga wafishe kwanza atuoni wanao kwa sababu hawa wanasubiri hukumu ya milele eh mlango wa msa, kwa msao kwanza bwana nasema basi wafilisti walikuwa wamelichukua sanduku la Mungu wakaenda nalo kutoka Ebenezeli hata Ashdodii Wafilisti wakalichukua sanduku la Mungu wakalitia katikati katika nyumba ya Dagoni wakaliweka karibu na Dagoni na watu wa H.D walipoamka wa alfajiri siku ya pili kumbe dagoni imeanguka chini kifudifudi mbele ya sanuku la bwana unaweza usemi kama yule unaweza kama hata tunaona kwamba wafilisti ni, ni ni watu wasio na Mungu wa kweli wana Mungu dagoni miungu miungu ni mingi sana Mungu ni mmoja lakini miungu ni mingi kuna dagoni kuna kuna, kuna ashera kuna moleki kuna bahari vyote ni, ni ni ni majina mengine majina ya shetani au majemadari wa shetani eh hivi unajua kuna watu leo wana mabudu haile selasi kama mungu wao nani anawajua haile selasi mfano mazamani zamani wa, wa Ethiopia haile selasi wale mara safarian eh mungu wao ni haile serasi aliyekuwa mfalme ni kama mtu atoke hapa labda tumaabudu labda walao waabudu mkwao kwa mfano alikuwa alikuwa mfalme alikuwa chifu frahi na leo hii kuna viongozi tena wakisiasa kisiasa wanaanza kuabudiwa he hata hapa Tanzania usipokuwa makini ukakuta kuna watu wanaanza kuabudu viongozi kwa hiyo hawa wanaabudu nani Dagoni. Dago ni ukifuatilia vizuri eh nilikuwa najaribu kufanya uchunguzi inaonekana ni mungu wa miungu ninaweza ngasema miungu miungu wa hawa yaani ni ni taswira ya shetani lakini taswira lake eh ni ni taswira e, tuseme sanamu maana picha ya uabudu maabudu ma shetani lazima awe na kiwakilishi cha shetani mbele yake anachokiona kwa kwaje shetani hana maandiko sisi tunakudu Mungu vivyo vile nasema Kristo ndiyo neno la Mungu ukiwa na neno unakuwa na Mungu uhitaji kiumbe fulani chochote cha kuangalia unaangalia lile neno wao lazima waone kitu anaanza kwaambia hili ni salamu si la bikira mariamu yuna la nini lakini ni masanamu yale sasa hili lahawa, linaonekana sehemu ya juu ni kama vitu ambavyo wa wa watoto wanati wanayotii wuna... hivyo wa watoto kwa fingi vitu vidogo lakini ni ni namna na, ya kuingia katika akili za watoto na kuwaingiza eh, Kuwaingiza kuingiza ibada ya masanamu ibada ya shetani. Watio bado wadogo wanawatengenezea katuni, zile katuni zile. Sasa katuni mojawapo wapo ni la anakuwa juu ni mwanadamu, anaonekana kama mwanaume, anaonekana mwanamke, alafu chini ni samaki. Wanaitwa mamei Eh hata ukiangalia tu kwenye simu yako Dagon, ukiita Dagon au wa whatever ukaliito ukasema picha utapata picha za Mamame, Maid ndio anakuja pale Sasa hii imetengeneza ndo katuni watoto wanakuwa wanaangalia Unachokiangalia ni tu Basi ndio alikuwa alimunguza Sasa wakam, wak, baada ya kuwashinda wana wa Israeli wakaliteka wakalichukua walifikiri kwanza ama wamewakomesha ama ndio wamemkamata sasa na Mungu wao sasa yani hawa tumewashinda tunawashinda na Mungu wao woyo yamkini alikuwa anajiandaa hata kulivunja wakaliweka kwenye kwenye kwenye hekalu la Dagon asubuhi Dagon limeenda limedondoka eh limedondoka mbele ya agano sanduku la agano limedondoka kifudifudi ni kama lina lina linaomboleza au kama lina lili sujudu li, li, li, li, na kuabudu wakasema dagoni wetu hapana wewe atufanye nini wakamsimamisha tena lazima labda kwa bahati mbaya kesho yake unajua alichokukuta biblia nasema katika ule mstari wa wa 3 nasema na watu wa Ashdod walipo amka asajili siku ya pili kumbe dagoni imeanguka chini kifuudi mbele ya sanduku la bwana wakaitwa dagoni wakaisimamisha mahali pake tena hata walipoamka kesho yake asubuhi kumbe dagoni imeanguka chini kifudifudi tena yani hayanguki bahati mbaya ni kifudifudi ni alama ya kuabudu eh mbele ya sanuku la bwana na kichwa chake dagoni na vitanga vya mikono yake yote vili vimekatwa kimsingi biblia nasema King James nasema vimekatwa sio vimekatika kwa bahati vimekatwa eh kama umetika kichwa umetika na vitanga vya mikono vipo vimenala kizingitini sasa unaozosema hii ni historia tu hapana hakuna kitu kinachojoko kwenye biblia kwa bahati mbaya au kwa mpango wa maandisha wa pana mungu anaweka pale kwa makusuri unaona siku ya kwanza dagon linaanguka lina, lina kawaida halivunjwi siku ya pili lilioshimamishwa likaendelea ku, ku, kama ku, ku, kugangamala linakatwa kichu linakatwa vikanga linavunjwa linaharibiwa <tuhu> sasa tunajifunza vitu vingi hapa tunaweza kujifunza vitu vingi sana Mungu unafikiri kwamba anatuoanisha kwamba siku ya kwanza na siku ya pili kuna tofauti na siku ya pili ni mapigo ni makubwa zaidi kwa kwa ni kwa bahati mbaya pana Hii ni picha kichwa chawanza tunakosema somo tuliopeata tunako hapa kwamba eh tunapoendelea kukaidi ukaendelea kukaidi mbele ya Mungu ama tumeambiwa kitu ama tumesoma kitu ama ni kitu tunajua kabisa kumpendeze Mungu alafu unaendelea tu kukaidi unajua adhabu inayofuata huwa inaongezeka ukimo Na nafikiri ndiyo msingi wa, wa, wa dunia hata dunia pile pile kwa hiyo tuangalie na ni tabia sisi wanaadamu wanadamu anapenda eh akipona aki tatizo arudie lile ukumbuka Yesu ni mmoja kwenye kwenye Yohana tano pale. Yesu alikutana na mtu aliyekuwa hawezi, alikuwa mlemavu. Akamponya. Alipomponya, ilileta ugomvi na wafalishi. Kwanza ilikuwa Jumamosi, ilikuwa ilikuwa Sabato. Alipo baadaye alipomponya, sio yule yu wa kwenye mlango wa 9, na yeye ni Yohana, lakini mlango wa 9 ni tofauti. Akamponya yule yu yu wa mlango ni kipofu. Huyu ni mlemavu wa viungo. Baadaye ujumbe unaanza kuleta pale, sita kuleta habari yote. Alasema akaja kukutana tena yule mtu akiwa mzima akasema sasa umeamini? Eh? Yaani ilikuwa kama amemponya tu lakini ni mtu ajue mponywa na nani? Yaani Yesu aliama tu kumpa bure bila hata imani sana. Japo ilikuepo kidogo. Naacha sasa umeamini? Eh? Mweju aliyokuponya yeye. Eh? sasa angalia disijeli kakupata baya zaidi tena. Yaani zaidi kuliko lile la kwanza. Ukiwa mtu alikuwa na miaka karibu 18 uh, mimi sikumukie mingapi? Akiwa mlemavu ana msaada na kwenye machera. lakini sasa ikitokea ukarudia linaweza likakupata kubwa zaidi unatoka kama dagoni badala kuanguka ukavunjika vitanga ukakatika kichwa ukafa ndio picha yake na opicha yake kwa hiyo tuna lakini kitu kingine tunataka kusema hapa ni nini ni kwamba Mungu ni mmoja Mungu hataki kitu kingine jirani yake. Mungu anaingia katika nyumba ya Dagoni ambayo ni mali ya Dagoni. Lakini anataka pamoja kwamba nimekuja hapa si Ni picha ukuu ilikuwa ni, ni picha ni picha, ni picha wa Mungu. Ambao picha uwepo wa Mungu hauna maana kwamba wa, wa, wa Israel walikuwa wamejaribu kumleta Mungu uwepo wa Mungu kwa kukaleta kale sanduku ile sanduku la lakini Mungu akutokeza. Ni sawa na hili neno, hili neno unaweza ukalisoma Lisiwe na manufaa kwako, ulisiwe na manufaa kwa mtu mwingine. Kwa sababu kuna imani, kwa sababu unielewa, kwa sababu huyu mwingine akalisoma neno hilo hilo, likamjenga. Mwingine akasoma neno hilo hilo, hilo likamokoa. Kwa hiyo unaona kama hili sadaka la agano linashinda kuleta nguvu za Mungu watu wanapigwa lakini linafika pale kwa sababu Mungu ni makusudi yake, linafanya kazi. Eh hey, jamaa ni tumeomba lakini hakidatokea. Ni kwa sababu umeomba vibaya. Ulikwepo unafanya kama Wafilisti wanaleta Amini, wana waizoto wanaleta sanduku la agano kwa jinsi sivyo, wanaleta kwa jinsi ya mwilini sio kwa jinsi ya rohoni. Watu wanaomba kwa jinsi ya mwilini sio kwa rohoni. Wanaomba tu kwa sababu muda wa kuomba umeifika ni usiku. Wanaomba kwa sababu kumeni saa za kuanza safari tu. Eh hey, kuna watu wengine wanaomba tu kwa sababu gari linaanza kuondoka. Mimi niraipenda kuumba kabla galianza kuondoka. Hata kama nishaanza lakini ile dakika napenda. Sawa, ni vizuri pia. Eh, na si kusema kwamba mimi mtoto wangu cha mfano pala, ninakukosea vitu vingi sana, lakini simba tukafundishana na katika udhaifu na katika uwezo mdogo wa wanadamu. Kwa hiyo tunaona kwamba sasa picha tunayoipata hapa, Mungu hakuna Mungu mwingine, Mungu hataweza aweza kasimama hapa. Alafu na Dagoni hasimama pale, Mungu anasema mimi ni mimi peke yangu. Hakuna Mungu mwingine. Anaidhihirishwa kwa matendo kwa kumshusha. Nani? Dagoni. Dagoni. Nasema, kila goti litapigwa takio kuna kwa mandi e, leo hii wewe ni nilete picha kidogo moja hapa. Leo hii kuna kitu kinaitwa kinaitwa wanaita co Coexist co ni kitu fulani ni hasi ah, ni ni falsafa ni imani ni kitu gani ambacho kinaonyesha dini nyingi za dunia unajua hapa mlipo ngũza nguni mmoja unasikiliza labda na wasikilizaji wako mbali usio wengi watu wanaweza kawa kujua dini labda mbili au tatu watu wanajua Ukristo Uislamu si ndio aano pagani wanafila labda sio dini ni nikitokua amina hapana pagani ni dini ya kumchukia Mungu Sasa kuna katika kutengeneza dini moja ya dunia tulio tuliyoiona katika kitabu cha ufunuo mlango wa 13 na sehemu nyingine kuna kuja aina fulani ya misukumo mawazo fikra nembo vitu vyote vya kupenya kwenye akili zetu kusudi tujiandae kuwa kuku, kuku, na dini moja yenye Mungu mmoja na Mungu mmoja wa dunia ni Shetani. Hii mradi tu Mungu wa kweli asiamudiwe. Sasa kuna kitu kinaitwa co-exist ni kama nembo inayoonyesha mkusanyiko wa madini ya dunia au maimani ya dunia au madhehebu ya dunia. Tuseme dini za dini.Mfano mmoja nilio hapa na nitaimesha hata kwenye kamera. Eh? ine nani anaona nani asiona eh juu pale kuna mwezi na nyota ni ni uislamu hiyo inayofuata pale ni ni imeandikwa bahai faith ni ni, ni dini lakini zote lokuta zina tabia moja kuabudu sanamu au jua au viumbe au mwezi vivya sema Usiabudu kiumbe chochote duniani cha cha anga ni kwa sababu so kiumbwa na Mungu ni kiumbe nacho hata nyota kuna watu wana, wa, wale watu wanaotumia nyota kuambia uh, nyota yako itakwambia kitu fulani ni kuabudu nyota ni kuabudu viumbe kwa hiyo hii picha ya mwezi na nyota sehemu nyingine najua ni picha ambayo sio imani ya kweli watakwambia ni uislamu lakini sio hata kidogo so imani yote njia Yesu Kristo naye imani ya huo sasa co exist neno co ni, ni kitu ya wote exist ni kuishi au kuwepo sasa uwote kuwa pamoja kwamba e, imani ya waabudu nyota na na, na astrologers eh nyingine ni male and female mwanaume na mwanamke mwana hii mambo unaposikia hii ni bado utafakari kwa kweli na utafiti lakini mwanadamu ni picha ya ya, ya mwanadamu kwa sababu so, binadamu yani uhai bi, watu wote kwa sehemu kubwa aidha ni wanaume au ni wanawake inaitwa humanity human binadamu watu wanaabudu humanism vitu vyote vinavyoishi katika mwili nje kwa sababu so, mwili ukivaangalia utalichokiona ni mwili tu. Ila zaona mwanamume mwanamke roho haionekani. Kwa hiyo ndio ni dini. Kuabudu e, utu. Na e, huko South Africa kuna watu e, naenda mbali sana. Lakini naomba tuende kwa sababu sio ndefu. Eh kuna kuna kuna kuna mifumo inaitwa ubuntu, utu. Ni ni ni philosophy, ni, ni falsafa. Yamkini hata ni dini, ni imani. Na inaitwa utu kupendana, kusaidiana iliyoanzishwa na Mandela katika mambo yake yale. Mandelaikuwa free mason by the way. Sio mtu wa kujifunza sana vitu vyake. Eh? Na kuna nyota hii ya katikati nyota ya pembe sita ya Judaism. Judaism ni Wayahudi. Wayahudi hawamwamini Mungu wa kweli. Walishia nyakati za Msa baada ya hapo, wakaenda kila mtu kwenye njia zake waka, na of course kipimo kabisa wakamkataa Yesu. Biblia inasema, "Ashie ah, na maana hana baba." Kwa hiyo uwezo ukasema kwamba anaamudu Mungu Baba. Yohana wa kwanza mlango wa Wapili wa, wa wa. Wa pili mstari wa 22, huko na kuabudu Mungu Baba kama huna huna Yesu. Anasema si na baba mtu haweza kaja kwa baba ila kwa njia ya Kristo no Kwa hiyo, kwa niko kwenye issue kwa existi na nitakuje kuunganisha na kwa nini dagaa una Chini kuna paganism. Hii alama unaweza kaiona nyekundu eh ina kifimbo chini na kama kama salaba alafu naduruka. Kuna vitabu vya madini haya makubwa vina hii alama. Eh, vitabu vya wakatoliki na vitabu vya iya rama yapa. Yapi, ya wautheli wanayo hii alama hapa na ya tatu kutoka chini. Alafu kuna nyingine ya weupe wenye jicho na weusi wenye kajicho keupe inaitwa Taoism. Ni dini nayo inayowaabudu ma. Ni jamii ya madini yote ya Wahindu na mengine mengine na shinto hizi mwajapani na budhizi mwajapani mama wana miungu kama 8000 milioni nane million, jumla sawa na hiya chini ya msaraba ya ukristo sasa ni kama picha hii kwamba haya yote ni ya adagoni haya unayoona kwa hiyo ni kuwa pamoja yani Mungu awepo na dagoni awepo Mungu anaonyesha kwa vitendo kwamba hawezi akasimama sambamba na na hizi dini za uongo na miungu mingine mfano ndagona anavunjwa. Kwa hiyo hii sasa wewe chini yako hii unaiamini hiyo itakupeleka hapana bibi anasema mtu hawezi kuja kwa baba isipokuwa kwa njia ya Yesu Kristo. Na hawezi kasimama pamoja na wengine. Tukizao mm tunaijua. -hmm. Uno kweli. Coexist na nimetoka kuonyesha moja. Sasa huwa ina kwa sababu kila kukicha na, na upagani humo na upagani sio kutokuwa na Mungu hapa. Kuabudu Mungu ni kuabudu Shetani kimsimu. Sasa hivi kwa existi hiyo inaendelea kupanuliwa inaunganishwa sasa na, na, na nyingine hata sizijui lakini mwezi humo kuna na kuna na e e e nyingi nyingi e ndogo inayowakilisha, ile kanuni kubwa iliyogunduliwa na mtu anaitwa Albert Einstein inaitwa E=mc2. Ni picha ya sayansi. Yaani sayansi ni dini sikuizi. Sayansi zilizyo nyingi ni sayansi na uongo. Sasa nasema sasa watu wasome sasa pana. Sayansi ni dini. Kuna dini mbaya, kuna dini nzuri. Hayo sina haja makao watu wasifanye dini. Biblia nasema dini nzuri niya ya kuangalia wajani na nini na kujitakasa. Bi vile kuna sayansi mbaya na karibu sayansi kubwa ambayo sasa picha yake ni hii, new of ni akumpinga Mwana Mungu. Niya kumpinga Mungu. Kwa hiyo unaona kwamba Mungu anasema Bwana siwezi nikaishi na vitu vingine ni mimi peke yake. Emu twendeni katika kitabu cha Warumi 14 wa Warumi 14 sema somo fupi lakini lishakuarefu tayari bati nzuri ndio nataka tuseme Warumi 14 wakati to tutakuwa tunafungua na Wafilipi mbili Warumi 14 mstari ule wa 11 bila nasema hivi Warumi 14 eh somo kama hili <laughs> Watu wa dunia wataangambia hili uh, hali hali kama uh, halieleweki ama kama, kama nje kabisa ya vitu vyao lakini ndio ndio kumjua Mungu huku eh lazima chakula kigumu sio kila siku Mungu anakupenda hata lazima tujue vitu, vitu viva, nyuma ya mambo tunayolifwa leo kiimani Warumi 14 mstari wa na nasema hivi kwa kwa imeandikwa kama ni anena bwana kila goti litapigwa mbele zangu na kila ulimi utamkiri Mungu eh okay. maana ni nini trend tukalisome pamoja pa pia na kitabu cha wafilipi wa filipi, wa filipi pamoja wafilipi tuisome pa mlango wa pili tuisome mstari ule wa wafilipi kama ilikuwa kwenye warumi wa kama tunaoenda kulia zaidi utatembea kidogo mpaka utafike Filipi. mlango ule wa pili eh mstari ule wa watu mm, tutafute zile sema so, mstari wa wa wa 10 bila sema hivi anasema ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe la vitu ya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi na kila ulimi ukiri kuwa Yesu Kristo ni bwana kwa utukufu wa Mungu baba unajua leo hii katika vitu vinavyodharauliwa katika nafsi zinazoadharuliwa ya kwanza kabisa ni Yesu Kristo na ndiyo vita vya dunia na ndiyo sababu mtungwa Kristo sitatukia lakini biblia nasema itafika sehemu fulani k hata wale walio alikuwa wanampinga nasema tazama iweje na mawingu na kila kitu chole na wale waliochoma <coughs> na makabila yote ya dunia wataomboleza unapoomboleza unaweza kufika sehemu ukapiga magoti ni sambe ukanyosha mikono watu watafika wata sehemu fulani watapiga magoti lakini utakuwa tayari kwa shachelewwa nasema too late bado sasa tumefikaje tumefika hapa kwa sababu Mungu anaonyesha kwa vitendo ana lilaza dagoni nalo awakilisha maamini yote yaongo hii kusudi Yesu Kristo peke yake akasimame watu wengine wote wapige maboti maamini mingine zote na sisi tunaomaamini basi tusimame pamoja naye men tunaendelea nasema <coughs> kwa kwani tunaona tumeona vitu vingapi viwili katika utangulizi kwamba kitu cha kwanza eh, mm. muru anapochukua hatua na tukarudia tuka tena wanadamu wakarudia tena huwa harudii adhabu ile ile ha anaweza kufunga macho kwa muda lakini akirudi anarudi kwa nguvu zaidi anaumiza zaidi eh tulijue hilo e, la pili tunaona kwamba Mungu hana hakuna imani inaweza kusimama pembeni ya Mungu kweli kwa sababu so lazima iangusha hivunje na hivi ametoa mfano tu mdogo utaona sehemu nyingine nyingi tu labda sio katika somo la leo haintuendelea katika mistari ile ya Musa wakati ana hivi kwa hiyo makuhani wa dagoni na mtu yote ingeya nyumbani mwa dagoni hawakanyagi kizingiti cha nyumba ya dagoni huko ashidodi hata leo. Yaani inaonekana mpaka hiki kitabu kinaandikwa ambao ndio leo ya Yamkini hata leo ya leo. Ni kwamba baada ya dagoni wao kuanguka kwenye kizingiti wakasema tutokuwa tunaparuka, hato tupakanyaga. Yaani ni kwamba walitengeneza kama aina fulani ya, ya utiisho na heshima kwa dagoni kwa kupigwa. Yaani katika udhaifu wa Mungu wao ndipo walapo muinulia hapo kwa sababu sehemu ambayo unasema kwamba ni kama useme kwamba kwa, kwa kuna kiti fulani cha fulani unamheshimu sana akishaondoka ukikali kinabaki tuko kwa heshima yake. Hicho kitu hakipo duniani. Kwa hiyo licho wanachofanya wanaogopa kuna nini? Kanyaga semu ya dagoni. Wakati anapigwa ili tajio leo kufundishwa kwamba huyu ndio Mungu wetu yuko kwenye nyumba yake tena inakuja tena ni, ni, ni sanduku tu sio Mungu agara kwa sababu kuna neno la Mungu mle kuna fimbo ya ya Haruni eh, kuna na makerubi tena picha tu bado yanamuangusha ni Mungu lao aliyokuwa analiabudu alafu badala ya, ya kutubu huko ni kugeuka sio kuwacha dhambi kwa hapa watu wane atazama yuko anifanya majo kwa moto ni imani mbaya kugeuka kutoka katika kuamini huyu dagoni itakayowe. Unakumbuka e, mtu mmoja si siikuwa nimeandaa msari. mtu mmoja wakati watu wanaenda kumkamata Yesu usiku alitoa ala na nadhani kwa petro akamtoa nini? Sikio kalikata. Alipolikata kama wakapata kio wakataa ukimbia ee, zanasema subili, subili, subili, ngoja. Petro petro. Ni hivyo kuambia kwamba wanayopanga sina maana kwamba ukate mgenisubiri akachukua lile wakati htoona mkamata kamata naona yani wako na akalirudisha lile siki ili tajio pale likashika bila kwenda hospitali bofya yani hata ungeenda hospitali singe damu zikakaunga likarudi kama vile itakiwa kile kipimo gonyo kwamba jamani huyu mtu huyu ulikuwa Uli. ni Uli muujiza kama wakuwakumbusha lakini ule muujiza badala ya kuwa jenga uko wa bomo sio kwa sababu mtu wao aliyokuwa ameumia labda wangehangaika kwanza kunuganga wanaona amepona hapo hapo tuendelee na ile shughuli hiyo tuletete wakamkamata Yesu na unabii ukatimia vile vile nadagoni badala ya dagoni kuanguka ikawa kipimo mm, um, mungu atufai kwa sababu anakuja hapa tu ka, ka, ka, ni kama unawaeta tu biblia alafu watu wanafanya nini ude, ude, ni inapasuka ina badala ya angekuacha ndipo wanaijengea sasa nini heshima zaidi wanainua zaidi ndivyo wanadamu alivyo tuliona katika kitabu cha Hesabu tulisoma anasema ni watoto wasio na, na, na wasio na adabu wasio sikia ambao anasema tumepigwa lakini hat, tutarudia tena eh hapa ilikuwa ni pigo la mfano tutakuwa ni eh na anasema hata katika ufunuo huko mbele yetu anasema eh watu wakapigwa wakaletewa mapigo ya maanyote akaanguka na mapigo akaletwa na mawe makubwa kutoka mbinguni lakini bado hawakuzitubia dhambi zao Hawakugeuka, wakatubia uongo wao wakafanya nafasi ya kupona na watakuwa nafasi ya kupona lakini bado wanaendelea kuangania leo ni ndivyo mkristo Anaenda mtu ana, ana, ana, ana, anaenda ana ana ana, sasa maana anaakamatwa na ugonjwa mbaya tutaona sasa hivi magonjwa mengi tutaona hapa kuna magonjwa Biblia kiswahili inaeta ma majipu magonjwa mengi ya mwanadamu yanatoka yanatokana nani? Nita sema ni hakikishi, ninahisi sana. Watu wanaofanya uzinzi na ushirati wanapata ugonjwa ukimikulipo ambao hawafanyi dhambi ya uzinzi na ushirati. Ndiyo siko. Mm -hmm. Vitu vingine unahitaji hata kufanya utafiti mkubwa sana kwa mali. Lakini vile vile Sehemu mimi biblia meandika? Anasema nitawapiga kwa ukichaa, nitawapiga kwa kujikuna, nitawapiga la, laana zote so kana la dhambi. Sasa baada mtu anaenda anafanya kitu, anapona akipona anaendelea tena. Eh, jamani tujifunze pia. Najua wakati mwingine sio kitu, sio rahisi kusema eh, kutena kulinganisha na kusema kusema ni rahisi lakini ujifunze kumtafuta Mungu. Mungu anasema mkaebe ni mungu na atakubii. Nasema katika ya Yakobo. Mpingeni shetani hata akikubia. Maana yake nini? kwamba hata kama eh, eh tuwe na kareka na ili nia ya kumpendeza Mungu, mtafuta Mungu. Na watu wengi wanashindwa kufanya hiki kitu sio kwa sababu ni wahovu kwa asili hapana. Ni kwa sababu hawajawahi Biblia inasema onjeni muone ya kuwa Bwana ni mwema. Watu wajui wema wa Bwana Hawajui sauti ya Mungu. Hawajui kwa sababu anakaa kanisali miaka kumi anafundishwa tu kubweka. Anasema anapayuka payuka Biblia inasema msipayuke payuke. Sasa huyo mtu nategemea aende ajue sauti ya Mungu. Ajue wema wa Mungu, ajue kweli wa Mungu. Siyo aise. Kwa hiyo tuna jukumu mimi wewe na mwingine na mwingine na Mungu Baba atawainua kwenda kuwajulisha watu mapenzi yake na kuwaongoza kutoka katika giza kuingia katika nuru. Kusudi wa sauti, wajue kweli utamu njeni ya kuwa Bwana ni mwema. Sasa tuna eh sura yetu ile eh, ilikuwa fupi lakini imesha kuwandefu. Tuendelee katika mstari sasa wa sita, Twende upande wa pili. Tumeona vitu kama vitatu lakini nisirudie sana. Tunaona kwamba hichi ya mwisho ni nilikuwa sijakieleza. Tunaona kwamba watu badara, yao ya, ya tatizo kuwafundisha ndipo linaendelea kabisa kuwotosha eh mlango wa sita msari wa sita sole tunaendelea mpaka mwisho anasema lakini mkono wa Bwana ulikuwa mzito juu ya watu wa Ashdod akawaharibu akawapiga kwa majipu huko Ashdod na mipakani mwake kisha hawa watu wa Ashdod walipoiona ilivyokuwa Walipoona ilivyokuwa walisema hilo sanduku la Mungu wa Israeli halitakaka kwetu kwa maana mkono wake, imesto juu yetu na juu ya Dagoni Mungu wetu basi wakatuma watu Mungu kwa herufi ndogo hapa wakatuma watu waende kuwakusanya wa kwao wa mashehe wote wa Filisti wakasema tuifanyeje sanduku la Mungu wa Israeli nao wakajibu sanduku la Mungu wa Israeli na lihalimishwe liende ghafi na wakalihamisha sanduku la Mungu wa uh, wa Israeli ikawa walipokuisha walipo lihamisha mkono wa bana ulikuwa juu ya mji huo kwa kuwafadhilisha sana na akawapiga watu wa mjini wadogo wakubwa wakapatwa na majipu unaona kwamba <tos> hapo kuna vitu vingi vya kujifunza kwa kweli wameenda wamepambana wame, wame, wame wamemleta Mungu katikati yao Mungu wa kweli uwepo wa Mungu wa kweli taswira ya Mungu kwa Japo tushaona kwamba sio lazima Mungu aonekani kama Biblia eh kwa na Biblia isiwe, isiwe na maana lakini wameleta sanduku la Mungu wamerifikisha pale nianza kuwapiga nianza likapiga Mungu wao kwanza kuonyesha kwamba kama, kama naanza kumpiga huyu anaye wasimamia ninyi mnapigika zao Biblia nasema ya King James anasema wakapigika walikuwa walianza kwanza Ashdod Ashdod na kuna miji kama mfano Ashdod, Gath, e, Gaza, Acre, Eshkaloni na nini miji ya Wafilisti. Miji yao maarufu sana. Ilikuwa kama mitano mikubwa. Miji maarufu sana. Eh Wafilisti. Nipo alikuwa anawatesa kina Samson na nini na nini na kupambana na Samson wakati wina kumtesa. Sasa wakawa wanajaribu kuhamisha hamisha kutoka mji kila wanapobeleka ndipo wanapigwa. Na Mungu anaonekana aliamua awapige kwa Biblia inasema ya, ya Kiswahili inasema majipu lakini Biblia King James inafafanua vizuri inasema kitu kinaitwa emerald emerald leo hii kwa Kiswahili kwa Kiingereza kwa kawaida Kiswahili ni bawaziri. Na unajua bawaziri neno basi. Bawaziri nani? Yu... Bawaziri? Eh au bawasiri bawaserious. Yes. yes bawasiri yes yes. Ni ni ni ni ni ni hemorrhoids. Hemorrhoids ni ni ni, ni ugonjwa mbaya wa njia ya haja kubwa unaotoa damu na maumivu makaka. Tusawekaenda. Niyo arasima nzima kaipiga kwa kitu hicho kwa kuepo kwa nini? Kwa sanduku la Mungu. Maanake ni nini? Tunaiona hata katika tuliona Jumapili iliyopita kwenye kwenye kwenye kwenye kwenye wa huleta upanzo mwanzo wa 11. Wa, wa, wa wa Wanasema tusifanye ushirika, tusile meza ya Bwana kama hatuko vizuri na Mungu. Tusilazimishe kufanya ushirika. Hao watu wanataka kumleta Mungu kati kati yao, wakati si Mungu wao hawamjuni hawa kama wanataka kumtesa-tesa. Sasa wanapigwa kwa sababu ya Mungu kwa kati kati yao. Anawapiga kwa nini? Kwa sababu wasiri. anaita majibu na tunaona hata huku mbele anaenda kuwapiga wengine na kwa wao anapigwa hivyo. Wondaweza uka ukaunganisha uka, ugonjwa wa bawasili na dhambi na kumkaidi Mungu kwa sababu tunaiona kwenye Biblia bawasili kila dhambi hii inapofanyika. Lambi ipo nasema hapana, dhambi ya ku, ya kumkaidi Mungu tu na kupambana na Mungu wakati hauko upande wapi? Badala ya kupambana upande wa Mungu na unapambana na mungu, wanapigwa kwa bawaasiri. Yo hii mtu akipigwa bawaasiri unaweza utakata kusema utakataaje kusema kwamba ni ugonjo ulio tokana na na kuka, kuwa na Mungu? Utakataaje kusema? Japo uweze kusema moja kwa moja kwamba ni lazima iwe hivyo, lakini magonjwa mengi tukubaliane si bawaasiri tu pekee yake na mengine yanahusiana mkubwa sana. Kwa mfano ugonjwa wa oh, yo hii unavyoona oh, hata ambaye hajasoma Biblia sana. Wewe oh, hujawahi wa, unadhani watu wanaoma ukichaa unakuta haponi anaweza kaja akatembee huko uchira nywele zikasokota kafaana mweusi kama unadhani ukichunguza vizuri hata kwenye biblia wale vichafu vichafu so, walikuwa wanaendana wana na na mashaitani na kukatifi na Mungu Yesu akija akawa katika tieo wanapona lakini katika uzuri bila magonjwa mengi na halikuwa somo lake lakini tunaona kwamba wenye unatokeza una uhusiano na kukaa vibaya na mmoja. kitu kingine ambacho tunataka kusema tunaona hapa anasema wakakusanya mashehe. Biblia King James haijatumia neno mashehe kama shehe, lakini imetumia neno mabwana ma the lords. Lakini hakuna kitu labda cha bahati mbaya. Eh, unaona kwamba eh, mashehe kazi yao ni nini? Wanahudumu pande zote mbili. Kiongozi kwa anakuambia kwamba uh, unauma ugonjwa fulani, sije unempata matatizo nienda ukaombeiwe. Sasa sana sana utaombeiwa kwa dagoni. Kaombeiwa kwa dagoni? Kwa shetani. Taombeiwa kwa shetani. Tunaendelea. E, kitu kingine maji nawako kuangalia na fikiri tuwe makini nacho kidogo. Ukisoma mstari ule wa wa 7 na sehemu nyingine. Tusome mstari wa saba, nasema ba o o, o ba, wa saba anasema mwishoni wa mstari wa saba anasema la Mungu wa Israeli yani hilo sanduku la gano la Mungu wa Israeli anaenda mstari ule wa kumi na Na moja mwishoni anasema sanduku la Mungu wa Israeli na sehemu nyingine anaendelea kuitwa Mungu wa Israeli leo hii pia na hiyo lugha hambiwe kuisikia katika makanisa ya Kikristo Mungu wa wazima, Mungu wa wazima. Bana Mungu ni Mungu wa wote. Inaweza isiwe ni kosa la moja kwa moja, lakini pia sio kitu ya kusema Mungu wa Israeli. Ni Mungu, ukitaka ni Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa maana kwamba wa Bwana ni Mungu wake ndio, lakini ni Mungu mmoja na Yesu Kristo ambaye anajiwekana. Kwa sababu so, ukisha sema Yesu Kristo, mara nyingi unakuwa no umejitofautisha Mungu yote yule na Mungu wa kweli ndiyo si? Haitoshi kusema kwamba Mungu akubariki. Wewe ukajua ni Mungu yupo. Lakini ukisema Yesu akubariki, tayo ukoona mimi unasema hakuna mtu anaweza kuli kuliiti kuli jina la Yesu Kristo wakati wakati akalitaka akalii. Aka akalii Aka, akali. tukana au akilaani. Unaoona ana maana yake ya kiroho. Kwa hiyo kwa tunaona kwamba tunajifunza nini hapa? Wanasema tulifanyeje? Wanaita mashehe. tulifanyeje? Sanuku la agano la Mungu wa Israeli hii picha hii wote tukubaliane kwamba ukipeka injili unaenda anangambia anasema sisi ni wa Waislamu kana kwamba sio wao ni wao wa Kristo hapana tena tusome katika kitabu cha um, <coughs> Yeremia Yeremia 30 Yere na 30 na 30 Yeremia 338 kuna maeneo mengi lakini kwa sababu mdo ameenda nitaya nitafupisha kidogo Yeremia 32 27 biblia inasema hivi Tazama mimi ni nibwa, ni bwana Mungu wa watu wote wenye mwili Naanza kuongeza maneno yaliyo kwa ya matumaini mazuri unasema je kuna neno gani gumu lot loti nisi liweza Hiyo sehemu ya gumu liloroti sawa na nini na ni ni lipo lakini nlicho sasa kusitiza Mungu anasema jamaa ni mimi sio Mungu wa Israeli. Mimi ni Mungu wa watu wote wenye mwili wa Adam ni binadamu. Na kuomba wewe na mwingine labda mwingine tulijue hilo hata tunapopeleka injili. Wakati mwingine ni Mungu wapelekee hata wale ambao unaona kwamba Yesu kwa asili sio wa Kwa hiyo so, hata wale unaoona tawapo kuwapeleka kukiwa kwamba Yesu ni wa kwako, walikuwa hawana Yesu anyway. Mungu anafaa awafikie wote. Wana wanaodhani ni wa wako wa Yesu na wasi wa Yesu kwa sababu Mungu ni Mungu wa wote. Ni tofauti. Hao hana hao wa Filisti wao walikuwa nafikiri kama ni Mungu wa, wa Israeli peke yake. Wao wako ni Dagoni. Huyu anavunjwa, huyu anayeangushwa. Na ndio hatima ya shetani shetani hatima yake nini? Ni ni ziwa ni, ni ziwa ni, ni, la moto. Kwanza atakaa atakaja Hana kwa mlima muda wa miaka 1000 baadaye atatolewa hata kufanya vita Black... Amini vile vita na vya I mean vile vingine vinaitwaje na Misahoudi gogo gogo ma na magogo eh yeah, yamda mfuka afa kutoka pale natupa ili kusudi atoe nafasi kwa ajili ya hukumu asili akasomboa kikao cha Mungu na wa, na na na, na, na, na, na, na wali katika hukumu shetani atakomesha tarulia ili kusudi asija kaleta usumbufu nini ndio ndani picha tu naayoiona kwa hiyo katika kuelekea kufunga tumejifunza kitu kingine hapa kwamba Mungu sio Mungu wa Waisraeli. Eh kwa nyakati zile alikuwa na uh, hata leo haina maana kwamba ni maana mbaya sana japo inaweza kaeleweka baba. So, biblia nasema Waisraeli ni Wakristo kwa jinsi ya rohoni. Lakini hata yule ambaye tajao Mkristo ni wa kwake. Kwa hiyo unaposema Mungu aishi dakika like, kimsingi ni, ni jina ni baya. Ni jina lenye kufanya Mungu awe na na mipaka. Lakini kitu kingine cha kufungia ambacho nataka tukiangalia na tumekiona muda wote ndani ya maandiko yote. Hoja nyingine ya msingi na hii ni muhimu. Na mwingine unaweza kusema ndio hoja muhimu kuliko zote. Ni aina ya Mungu ambao wanadamu wana ukiangalia okay, angalia hawa hao walioona mabudu dagoni wana mungu dhaifu. Huu mungu wao ni mungu mwenye nguvu au ni mungu dhaifu? Wanambeba, wanampeleka sehemu. Mm. Niani mungu sio kusema kwamba labda ni sanduku lake la agano, ah mungu. Yeye anakuja kupigwa na sanduku tu la agano, mungu yuko mbinguni. Wanatembea naye, wanamweka popote. Leo hii naomba hili tulifikirie vizuri, tulitafakari wanadamu wengi na tuanze na wakristo sisi. Wanataka kuwa na Mungu kama wa wao Mungu zaifu Mungu ambaye unaweza ukamweka sehemu ukampumzisha ukanyane na shughuli zako ukimhitaji ukamchukua tena Ndiyo sio Wewe siku una shida unamleta Mungu naomba nipiganie Siku una matatizo, siku una hofu siku ya msibani unakumbuka jamani Mungu wa, wa, wa Mungu awasaidie wa Mungu anakuwa ni Mungu Sikusa shida ni Mungu ambayo unauwezo wa kutembea naye kwa mwake unapotaka. Kama ni kama uh, watu wanavyobeba hizi marozali si vitu gani anakuwa nacho. Eh anakitumia pale anapohisi yani kisingilie dhambi zake moyoni. Kwani wanapoomba rozali si wanataka iwaletee iwa so, kitu fulani? Sawa? Je kuna siku wana wasiwasi kwamba ile ndodhani inaweza ikahukumu zamizao mionzi mwao. Hapana, ni Mungu ambaye anawafaa kwa jinsi. Yaani ni Mungu ambaye anasimamiwa na wanadamu, kama yule ndama wa Haruni. Waliona Mungu mwenye Mungu mwenye nguvu ambaye Biblia inasema hatanywelezao na zako. Hakuna eneo bila beleye kuona. Huyo Mungu haomtaki. Wa mungu ambaye Utatakiwa usome kitabu cha mwanzo mpaka ufunuo Mungu mwenye nguvu Mungu ambaye anakuja kuhukumu anayekubariki na kufanya nini anaona huyo Mungu ametuzidi nguvu tunataka huyu ambaye tunaweza tukamningeza kwenye gari tukamwomba pale tunapokuwa mhitaji bahati mbaya akapigwa na Mungu unaozo sasa ni Mungu huyo na ni yule Mungu ambaye mioyo ya wanadamu imemtengeneza unajua kila mwanadamu amejitengezea Mungu wake Biblia nasema, matumbo yao ndiyo Mungu wao. Tunasoma katika Wafilipi mlangu wa 3, mstari wa 18 na 19. Hatujasoma lakini ipo pale. Kuna Mungu ambaye tumbo lao anayewapa e, anayewapa e, burudani na furaha wakati wako anaelesha tumbo lake. Lakini Mungu wa kweli ni yule ambaye pia anaangalia na dhambi zangu na dhambi zako. Lakini pia wana Watu wanataka Mungu mdaifu mbaye wanataka ku, wanataka wamsaidie. Wa Deo yukoambia kwamba mtu anaokoka na ana okoka, nenda, anashinda dhambi za zake na shughuli ziaacha ni kwamba anaokoka na hukumu ya milele kwa kumwamini Yesu Kristo kwa sababu ni Mungu mwenye nguvu na mamlaka na m, za sasa na milele na milele. wanaona hapa tunataka ile Mungu ambaye tunayoweza kutoa sadaka sisi. Yaani Mungu ambaye wanaweza akamcontrol mwenyewe kwa sababu Mungu wao wanataka awe dhaifu. Wao ni akina nani? Dunia. WaKristo wasiosoma neno la Mungu. Mungu kama wa Filistri. Na ndiye Mungu hata wana wa Israeliokuwa wanataka kuwa naye kuwa wanataka wakikosea hawana tatizo. Wakipigwa ndio wanataka kwenda kubeba kaleka sanduku la gano, ambalio Mungu anasema mimi si Mungu ni ni halamu zangu kwanza ndo neno langu liko kitu kubwa kidogo kama neno la Mungu leo hii wa kristo anataka wewe na neno la Mungu na maombi na nini kwenye shida kwenye raha Mungu kaa pembeni na mara nyingi watu wakishakuwa kwenye raha za Mungu akai pembeni ha, haiko pamoja na yaani mtu anakoana shida na shida zikiisha tu Mungu kaa pembeni kuna watu wamekuwa natumia neno linaloitwa eh, the fifth tire the fifth wheel Yaani gari nyingi zina tairi nne lakini hapa kuna koga na tairi ya spare ipo. Huikumbuki kuna taarifa nayo ina umbewa na upepo ni muhimu akini siku napata shida ndo naikumbuka kama ipo. Unajua ukakuta tairiisha tolea hujui au ishaisha upepo ukiwa. Mungu alishaondoka hujui Ngoe niwaambie Mungu wa kweli ni yule ambaye ni, ni mkuu kuliko sisi. Tunamwangalia, anajua kila nyendo zetu. Ah bibi Mungu anajua hata mambo yetu ya baadaye. Lakini wao wanataka Mungu ambaye wanamuita na kumleta na kumwambia chakufanya na kumweka sehemu akawafanyia halafu alafu naye akitosheka naye, anasema pisha tuendenee na mambo yetu. Sisi ndo, Mungu hapo mwenyewe kwanza naona haya mambo hili sanduku la agano sasa linaendelea linakuwa linenda kuleta madhara ninakwenda napiga Mungu huchezi naye leo hii naweza kusema kitu kinayotunufa hapa nani pointi ndogo ya kufungia naomba nisiochoshisha sana kwa kweli dakika 3 tugote kwenye saa 1 kamili tufunge saa 1 ya mahubiri ni hawa wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa, wa wana Nasema hili hili hili hili hili, hili, hili nani e, hili tanuku la gano linatembea kutoka sehemu kwenda sehemu nyingine baadaye wanakuja kufanya nini kulirudisha tunacho kuona wenyewe wanaomba kabisa wanaliwekea na sadaka na nini lirudi kule yani bila masharti Si waliliteka kwa nguvu na nafujo linawaletea madhara lindafanya nini wanarudisha wenyewe bila masharti picha yake na mkingisho hio moja kwa moja ni nisemeni niliotaka kusema sasa picha yake nini leo hii tukubaliane kabisa mtu anaweza kaamua kupinga au labda hapingi kwa makusudi lakini labda hajatafakari lakini ninyi mlioko hapa mmeshatafakari na mimi mara nyingi kati ya wachamu, watu wenye Mungu wanaishi na Mungu wenye Biblia ndo wakristo ndo alokole ndo nini na hawa watu wasiona Mungu kabisa wa mtaani wa duniani wanaojamkea na kulewa na kuangalia mipira na kujinywa pombe zao na kujali kazi zao habari ya, ya Mungu Hawajua wa hata ikitokea na hata kaenda siku ya, ya, ya Christmas tu wakisudi tu aonyeshe mavazi yake na nini kati ya hawa watu na hawa wanaojifanya wana Mungu vipande vipande sawa ni, ni ni wapi wanapigika hali ya kawaida hawa waliona na Mungu hawa wanapigwa na ukimu ndio na umasikini kuliko hawa wa duniani watu wa matajiri picha yake ni kwamba kama vile ambavyo Mungu alipokuwa katikati ya wa Israeli wakapigwa anaenda nakaa katikati ya wa ya Wafilisti napo wanapigwa ndiyo picha iliyopo mpaka leo na hawa watu Mungu haku sina maana kwamba Mungu anapokuwa katikati ya watu watu wanapigwa pala sio chochote nasema kwamba Mungu akiwa na katikati ya watu akiwa upande wetu na Mungu yuko upande wetu na situ tuko upande wa Mungu tumemshimba anasema kaenda ndani yangu na mimi ndani na ninyi ndani yangu na mimi ndani yenu ayesema umili kichote mimi nitakuwa Mungu wenu na ninyi mtakuwa watu wangu huyo Mungu anakuwa na nguvu na watu wanashinda sio wengi sasa Walio wengi, Waliowengi kuwa na Mungu tu katikati yao kama Wafilisti walivyokuwa na, na sanduku la agano. Kama wanaweza niokuwa na sanduku la agano, lakini badala ya Mungu kuwafaa, anafanya nini? Ndio wanapigika. Hawa watu baada ya hili sanduku la agano kuondoka, hawakupigwa tena. Ule ugonjwa unaondoka mababu hawasiyeondoka. Nilitaka kusoma Zaburi ya na namba 6 aisoma leo. Ndio meenda. Naomba mtu yote aende kasome Zaburi ya 68 usitari wa 60. Ya 78. Hapo 60 na kuendelea kuendelea utaona Mungu anaendelea nini kilichokuwa kinaendelea wakati haya mapigo yanaendelea na wana wa wanakuwawa wanakuuawa na nini kuna kuna, kuna habari njema sio njema mafundisho mazito yanaongezea juu ya kilicho andikwa katika Samweli mlango wa 5 na wane na wasita hapo presha hapa Mungu ambaye tunamshukuru kwa maana fadhili Asante Mungu kwa sura ndogo lakini ambayo Mungu pia ulikuwa na makusudi ya kutufundisha tumejifunza kwamba Mungu we tuwe pamoja na wewe ufanye tuwe vizuri na wewe uwe ni Mungu mkuu tusi we uhitaji msaada wa wanadamu sisi tunahitaji msaada wako Mungu basi naomba Mfalme uwasaidie watu wako waliokusanya hapa na hata wale wanaotufuatilia kutoka mbali na yotu yale ambayo Mungu memridia lakini Mungu nawaombea hawa waliokusanya mbele yako na mimi mwenyewe Mungu katusaidie katokusanye kutubariki katusamee endea kutulisha Mungu rohoni na mwilini aik watoto wetu bariki maisha yetu bariki wazetu barikaza yetu bariki nyendo zetu bariki afya yetu falme bariki amani yetu falme na mahitaji na na, na kutupatia aliye ambayo Mungu ume mpendezwa nayo tuweze kuwa nayo falme tuashukuru katika jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu tumemwipokea amen, amen.